Le egy székre az iháló Albert Bad száz kilós restének teljes súlyával, és piros pöttyös zsebkendőjével törölgette az arcát. Aztán elgyötött képpel nézett rám. Aj, – Ajaj, mindjárt szellenteni fogok! – Tessék! – Meredtem rá riadtam. Éppen egy francia négyest fejeztünk be a skót felföld táncklubban, melyet Kalám akkor szervezett meg a népházban, és én is lihegtem, úgyhogy lehuppantam pihenni a fiatal gazda mellé. Tényleg? Biztos vagy benne? Na, ná, nah, hogy biztos vagyok. Amikor Kalam belerángatott ebbe a táncba, nem tudtam, hogy ennyit kell majd ugrálni és rohangászni. Éppen előtte ettem három csodálatos jorksiri pudingot. Ez kész, gyilkosság. Nem tudtam, mit mondjak, de próbáltam megnyugtatni. Csak üljél nyugodtan egy kicsit, nem sokára rendbe jössz. Albert a fejét rázta. Ahogy te ezt Érzem, hogy jön. Nagy gazember ember ez a kalam. Még vesen fejeztem a vacsorám, amikor megjelent is. Elcipelt. Az anyám szerda esténként, amikor a háton piacról jövök vissza, mindig valami különlegességgel vár. Most is elém rakta a finom marha szeletet új krumplival, aztán meg azt a három jódus jogsíri pudingot. Ittem egy pár korsót az Aranyoroszlámban is, úgyhogy már Éppen ott tartottam, hogy ledülök egy fél órára, amikor Kalam megérkezett. Azt mondta, el kell mennem vele, de én azt hittem, hogy ez csak amolyan táncikálás lesz, mint amilyen a Viktor Szilveszter a televízióba. Annál is inkább sajnálatot éreztem a szorult helyzetben lévő szegény fickó iránt, mivel a teremben mindenki más pompásan érezte magát. Callum rábeszélő képessége szemmel láthatóan megint megtette a hatását, és a helybéliek szép számmal gyülekeztek a nyolcas körtáncra, miközben a lemezjátszóból Jimmy Sand andalító zenéje harsogott. Hellennel együtt nagy lelkesedéssel fogadtuk a táncklub alapításának gondolatát, és ezúttal már harmadszor fordultunk meg itt. Glasgow-ban nevelkedtem, annak idején sokat táncoltam az iskolában meg a rendezvényeken, de közben berosdásodtam, és több lépést elfelejtettem. A társaság, gazdák, iskolai tanítók, orvosok és a helybéliek minden rétege, számára azonban az egész dolog idegen és új volt. Ezzel együtt nagy örömmel tanultak, és hangos nevetésüktől időnként alig lehetett hallani a zenét. Megértettem, hogy Albert egyáltalán nem találja mulatságosnak az összejövetelt. 25 éves lehetett, és majom szeretető anyjával élt, aki túlságosan is gondját viselte. Albert egyike volt annak a jó néhány fiatal gazdának, aki az élettel teli új állatorvossal barátságot kötött, és vele bármiben szívesen részt vett, a skót táncot azonban kétségtelenül nem neki találták ki. Már többször észrevettem, hogy nem sokan voltak kövérek a gazdák közül, Albert viszont szembeszökő kivételt képezett. A maga több mint hat lábnyi magasságával mindig piros arcával és hatalmas hasával a jó ég tudja, hogyan volt képes teheneket fejni, szénát kaszálni és az egyéb mezőgazdasági munkákat elvégezni. Étvágyáról legendás történetek keringtek a környéken, Személye állandó veszélyt jelentett azokra az önkiszolgáló éttermekre nézve, ahol az ember meghatározott összegét annyi tehetett, amennyi csak belefér. Ebben a pillanatban szemmel láthatóan nagyon rosszul érezte magát. Kezeit hatalmas hasán pihentette, és nagyon elgyötölt szemekkel merett rám. Mélységesen együtt éreztem vele. Láttam, milyen tanástalanul forgatja verítékező arcát a francia négyest járó tömegben, és nem volt kétségem, hogy szenved. Mondok én neked valamit, Jane, folytatta. Ha tovább kell ugránom, nekem vége. Szellenteni fogok, és akkor nem bírom abba hagyni. Bózasztóan sajnálom, Albert. Elég kínos lehet ez itt, ahol annyi hölgy van. Nem bántani akartam, mégis rémültem meret Az ördögbe, nyögött föl. A kutyafáját elkezdődött. Nem maradhatok itt, megyek haza. Már éppen feltápászkodott a székről, amikor a káplán úr fiatal felesége lépett oda hozzám. Na de, Mr. Bád, mondta a hamiskás rossz nem üldögélhet itt a falnál, nem járhattuk a rílt férfi nélkül? Albert holcsápatta mosolygott rám. Ne, ne, köszönöm, de én már éppen... Ugyan már, ne legyen olyan szégyelős, mi is csak most tanuljuk. Kinyújtotta a kezét, és Albert egy utolsó kétségbe esett pillantást vetett rám, mielőtt a parketre vezették. Arcára heves szorongás ült ki, amint elfoglalta helyét a káplán felesége és a darobi óvoda csinos fiatal nevelő nője között, de nem volt menekvés. A lemezjátszóból felcsendültek az első akkordok, a táncosok meghajoltak, s aztán elkezdődött az bugrálás egyik észtől a másikig. Hát bámultam, ahogy Albert tartja és nézi partnerét. Te jóságos Isten, a páros következik! Mi lesz ebből? Csak néhány pillanatig figyeltem a himbálódzó és kínoktól eltorzult arcot. A teremben visszhangzó zenére kocsonyaként rengő nagy hasat. Tovább nem bírtam, beteltem a látvánnyal. Elfordítottam a tekintetemet, s a táncoló sokaságban kerestem valamit, ami elvonhatna a figyelmemet, hirtelen arra gondoltam, ez az egész mulatság ismét csak azt igazolja, hogy Kalam megváltoztatta tárobbi életét. A jelenlévőkön kívül is, a környéken élők közül nagyon sokan kerültek a vonzásba. A magas, sötét bajuszú kalamra esett a pillantásom, aki kockás szoknyájában úgy festett, mint egy nemzetségfő a skót felföldről. Nagyokat ugrott, lábaival időnként kirúgott és előírásszerűen spiccelt, miközben a skót mintás vákendőt viselő bájos Dedri szakavatott módon könnyedén siklott a botladozó kezdők között. Azt gondoltam, hogy Kallam ellenállhatatlan vonzerő gyakorol az emberek jó részére. Új színekkel gazdagítja életüket. Ám a jelek szerint mindig fenyegeti némi veszély azt, aki túlszorosan jár nagy léptekű nyomában. Akár engem a csupaszhátó igáslóon, akár Siegfriedet a Dobbermanokkal, vagy most szegény Albertet, aki a kínok kínját állja ki a parkettem.